wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah pendengar radi raja di anda berada semoga allah subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita dan semoga kita menjadi orang-orang yang mensyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjadi orang-orang yang selalu ingat, berzikir kepada Allah, ingat dengan kekuasaan Allah, ingat dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Melanjutkan kajian kita atas Ketun Nufus, dan kita masih membahas tentang salah satu di antara yang bisa memberikan manfaat kepada hati, Membuat hati kita hidup dan merupakan menu hati yang jangan sampai kita lupakan Yaitu zikrullah wa tilawatul quran Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "Fadzkuruni adhkurkum wa syukuruli wa la takfurun Ingatlah kalian kepada aku maka aku akan ingat kepada kalian Dan bersyukurlah jangan kalian mengingkari dan mengkufuri ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Wa zkur rabbaka fi nafsika tadarra'an wa khifatan wa al-jahri min al-qauli bil-ghudwi wal-asral wa la takun min Ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Rabbmu di dalam dirimu dengan tadarrur wa khifa, dengan takut kepada Allah dan dengan tersembunyi-sembunyi tidak menampakkan, tidak menjaharkan dari perkataan di waktu pagi dan waktu sore hari dan janganlah kalian engkau menjadi orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka lebihkan besar Keutamaan berzikir kepada Allah Dan sangat banyak kalau kita sebutkan Di antaranya Orang yang berzikir membuat hatinya lembut Membuat hatinya tenang Allah berzikrillah tatmainnul qulub Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Maka hati menjadi tenang Dan orang yang berzikir para jamaah Seperti orang yang hidup dan orang mati dengan yang Dibandingkan dengan orang yang enggak mau berzikir Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu, mathalul hayy wa mathalul mayyit." Riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka seperti orang hidup perbandingannya dan perbedaannya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis sahih dari Ma, dari Abi Musa al ashari Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ayuh ikhwah, pendengar wajah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan dari zikir pagi dan petang. Karena kita ambil zikir pagi dan petang ini. Betapa banyak manfaat dan faedah yang bisa kita ambil. Sehingga perlu kita memahami ketika kita membaca zikir-zikir tersebut. Apa yang terdapat. Pemahaman yang terkandung di balik zikir-zikir tersebut. Nabi SAW mengajarkan zikir kepada kita di antaranya adalah Asbahna ala fitratil Islam Wa ala kalimatil ikhlas Wa ala dini Nabi Muhammadin SAW Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin Dan kalau suri hari kita membacanya, amzina pada fikir Islam, pada kahwin Islam, pada dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada wa ala millet Abin Ibrahim Hanifah dan Muslimah, dan mana pun dari musyrikin. Hadis ini dari Sahabi Al Jalil Abdul Rahman bin Abi Azai Ab radhiyallahu anhu dan hadis tersebut sahih, sahihkan oleh Sh Al Bani dalam sahihul Jami. Riwayat Imam Muhammad dan ibnu Sunni Artinya adalah Pada pagi hari Kami berada di atas fitru Islam Yaitu di atas dinul Haq Di atas agama yang haq Dan kadang-kadang Al-fitru bimakna as-sunnah Waktaridu al-fitru bimakna as-sunnah Kadang ada riwayat mengatakan Makna fitru sini adalah sunnah Bahawa kita di pagi hari Atau di sore hari Berada di atas Agama yang hak yaitu al-Islam. Dan di atas kalimatul ikhlas yang dimaksud dengar kalimatul ikhlas adalah kalimatul syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu kita berada di atas kalimat tauhid, menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan kita mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya dan sebagai rasulnya dan kita juga berada di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan Bahawa kita berada di atas Islam dan juga di atas milahnya Abina Ibrahim yaitu ayah kita Nabi Ibrahim alaihi salam di mana beliau adalah orang yang hanif orang yang bertauhid mentauhidkan Allah dan jauh dari perbuatan syirik dan beliau berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Waj'al ibni wa baniyya an na'budal asnam ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala itulah agama Ibrahim yaitu agama tauhid wa ma kana minal musyrikin dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik maka di sini kita perhatikan kita menyatakan diri bahwa di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam, di atas agama al-haq, di atas agama Allah yang hak, di atas kemurnian dan kesucian Islam. Maka bagi seorang yang menyatakan dirinya seperti itu, tentu saja konsekuensi yang harus dilakukan adalah istislam, yaitu mengakui kebenaran agama Islam ini, jangan mencari agama selain agama Islam. Wahai yabitaki, kairon Islami dina, fala yukbalamin. Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. In dina, in dullahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan sebagai orang yang menyatakan dirinya berada di atas kemurnian Islam, berada di atas sunnah, maka dia wajib untuk istislam al istislam yaitu untuk pasrah kepada Allah subhanahu wa taala pasrah kepada hukum-hukum Allah, pasrah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu taala berfirman, "Makaana lil mu'minina wala mu'minatin ila qadallahu wa rasuluhu amrun ay yakuna lahumul khairu min amrihim." Gak pantas bagi seorang beriman, laki atau perempuan, apabila Allah Subhanahu taala dan Rasulnya memutuskan perkara, maka dia kemudian dia memilih yang lainnya. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman adalah Ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, mereka mengatakan Samina wal Tona. Ina maka anak allahal mu'minin. Inna ma'ka anak allahal mu'minin. Ina du'il Allah wa Rasululiyahkum bayna hum. Ayyaqulu Samina wal Tona. Sesungguhnya perkataan orang beriman, apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar mereka menghukumi di antara mereka, perkataannya adalah kami mendengar dan kami taat. Maka Ikhwan Fiddin Rahimani wa Di dalam kita Menyatakan diri Di pagi hari atau di sore hari kita berada di atas Islam Di atas sunnah Maka ini sebuah pernyataan yang Sangat agung Dan ini mengandung konsekuensi Kita menerima Islam ini sebagai aturan kita Demikian juga berada Di atas kalimat ikhlas Yaitu di atas kalimat Tauhid, pernyataan tidak ada sesembahan Yang berada sesembahan selain Allah Pernyataan bahwa kita Mengakui Muhammad adalah SAW sebagai Nabi dan hamba Allah Nabi terakhir dan kita mengikuti sunnahnya Demikian juga kita mengakui berada di atas milahnya Nabi Ibrahim yaitu di atas Tauhid Karena Nabi Ibrahim merupakan Imamul Hunafa Maka kita konsekuensinya menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan Jangan sampai kita hanya mengucapkan perkataan dengan seperti itu Lalu kita jauh dari perbuatan kita jauh dari sunnah ketika kita menyatakan cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari tauhid ketika kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya sesembahan kita dan kita mengingkari yang lainnya maka konsekuensi dari ini sangat besar sekali tidak bisa dikatakan benar tauhid seseorang sampai terdapat dua rukun yaitu al-isbat wa nafi Menetapkan dan juga meniadakan Tidak hanya menetapkan kemudian tidak mau meniadakan Menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah Dan meniadakan sesembahan-sesembahan selain -sesembahan Allah Sehingga maknanya la ma'bud abihakkin illallah Inilah tauhid yang harus kita pegang Sebab Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Walauqad ba'asna fi kulli umatin rasulan ani'budullah Wajatanibu ta'ud Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul agar mereka menyembah kepada Allah saja al isbat Wajatanibut butaohud an nafi dan meninggalkan taohud maka tidak boleh kita menyembah hanya kepada Allah kemudian kita masih mau yang lainnya tidak boleh kita mengakui Allah kemudian mengakui yang lainnya ketika mengakui Allah sebagai sesembahan maka konsekuensinya harus menolak selain Allah subhanahu wa taala yaitu at taohud yang maknanya adalah yang melampaui batas atau semua yang disembah rela untuk disembah selain Allah maka itu dikatakan taubut. Maka seorang yang menyatakan di atas kalimat ikhlas di atas kalimat tauhid, haruslah dia menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, menegakkan sunnah dan meninggalkan bedah. Di dalam kita menegakkan tauhid maka ketahuilah harus tinggalkan taubut. Apa taubut? Ma'ubidah. غير الله او yang disembah selain Allah dengan dengan rela itulah yang dimaksud dengan dengan taurat dan Imam Qayyim Al-Jawziyah mengatakan taurat ada tiga macam di antaranya adalah <coughs> Makbud yang disembah kemudian matbu' yang diikuti dan muta' yang ditaati adapun makbud yang disembah seperti kuburan maka itu yang disembah Dan Nabi SAW berdoa Allahumma taj'al qorbi Allahumma la taj'al qabri Wasanan yu'bad Ya Allah jangan kau jadikan Kuburanku sebagai wasanan yu'bad <coughs> Yaitu berhala yang disembah Karena banyak orang-orang yang datang kepada kuburan Dalam pengertian Untuk bukan hanya sekedar ziarah Tapi minta barokah Tabarruk Kemudian Dianggap ada Roma dan seterusnya Yang pada akhirnya mereka Minta kepada penghuni kubur tersebut, waliyaudzibillah dan sudah sering dibicarakan masalah ini. Kemudian, tohud maknanya di antaranya adalah madbuk yang diikuti seperti dukun dan paranormal maka tidak boleh kita ikuti perkataan mereka, tidak boleh kita membenarkan apa yang dikatakan mereka, karena kata Nabi manata arrofan aukahin dan wasat bakkahumimayyakul fakodkafarobimahun zilalal Muhammad. Barangsiapa yang datang kepada paranormal dan datang kepada dukun, membenarkan apa yang dikatakan mereka, maka mereka sama halnya telah mengkufuri, dan mengikari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Maka kita hindarkan. Kemudian muto' yang ditaati. Yang ditaati tidak siapa saja. Ya. Maka ketika Nabi s.a.w. membacakan suratul Taubah. Ayat 31 Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Mereka telah menjadikan tahdu ahbar al-ahbar yaitu ulama-ulama al mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ar -ruhban, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah Maka Adi bin Hatim karena dia baru masuk Islam kemudian mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah benar akan tetapi mereka telah menghalalkan apa yang haraman Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan kalian mengikuti apa yang mereka katakan, ya, mentaati apa yang mereka katakan, maka apa kata Nabi? وَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّهُمْ Itulah sama halnya kalian menyembah kepada mereka. Karena apa? Karena mentaati sesuatu yang melanggar perintah Allah. Mentaati sesuatu yang seharusnya Allah halalkan, mereka haramkan, kemudian ditaati. Mentaati sesuatu yang Allah haramkan, lalu mereka halalkan, kemudian ditaati dengan dengan rela, dengan ridho. Maka ini sama halnya dengan menyembah. Memang kata nyembah itu, orang kadang-kadang sempit dalam memahami makna sembah. Ya makna abad ya'bud, iaitu hanya sebatas ritual, ibadah, seperti sholat dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita kembalikan kepada makna bahasanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Yang buka Allah Syabdurrahman bin Hassan dalam syaraf Fathul fatihul Majlis Al-Kitab Al-Tawheed Maknanya adalah Al-Khudu' wa-Tabellul mana Al-Ibadah Al-Khudu' wa-Tabellul Iaitu Merendahkan diri dan menghinakan diri Maka ketika seseorang Mentaati Makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah itu sama halnya mereka telah merendahkan diri dan benar dirinya kepada makhluk tersebut dan itu dilarang keras dalam Islam karena termasuk syirkut tu'ah la tu'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innamat tu'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan dalam rangka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al khaliq maka kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari Tiga macam tauhid ini yaitu ma'bud Matbu' dan mutwa' ya, Yang disembah Yang diikuti dan yang ditaati Maka insyaAllah Kita berada Di atas kalimatil ikhlas yaitu kalimat tauhid La ilaha illallah Dan juga konsekuensi Dari pernyataan Kalimatil ikhlas adalah mengakui bahwa Muhammad SAW Sebagai hamba Allah Dan Rasulnya Dan Ketika kita menyatakan itu, ya, ditegaskan lagi wahaladini nabi nabiina Muhammad sallallam dan di atas agama Nabi Muhammad sallallam maka ini konsekuensinya kita harus menegakkan sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan tentang masalah bid'ah ini sudah sering dan banyak sekali dibicarakan, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Pendengar rojak di mana anda berada Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi Zikir yang diajarkan Nabi SAW adalah Subhanallah wa Bihamdi. kita baca seratus kali Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan Barang siapa yang membaca Mengkola hami amarah hina yusbi hina yomsi Lamia tiada hari malam al-qiyamah biafzal mmmajaabeh, illahadunqala mtslamakala awzadaleh. Barangsiapa membacanya seratus kali, ketika di pagi hari atau sore hari, maka dia tidak datang dari kiamat dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang dia baca tersebut, kecuali orang yang membacanya seperti itu atau lebih daripada itu. Artinya boleh kita membaca lebih dari seratus kali. Nah ini. Kita boleh membaca lebih dari seratus kali. Adapun kalau kurang, tentu saja ini uh, tidak apa namanya uh, tidak sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis tersebut. Sebab barangsiapa membaca seratus kali pada waktu pagi atau sore hari, maka dia di hari kiamat tidaklah membawa yang lebih utama, lebih afdol daripada yang dibaca tersebut, kecuali orang yang membacanya seratus kali atau lebih daripada itu. Hadis ini sahih dari waktu muslim ya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an subhanallah wa bihamdi maha suci allah dan segala puji baginya tentu saja ikhwan fillah rahimani wa kalimat ini sangat sangat ringan ya sehingga kita bisa membacanya mungkin di atas kendaraan sangat singkat dan insyaallah setiap kita bisa menghafalnya bagi para ibu-ibu ketika memasak barangkali sambil menggoreng dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi sambil mencuci subhanallah wa bihamdi sambil juga bersama temannya subhanallah wa bihamdi namun tentu saja para jemaah memang kebaikan-kebaikan itu bukan ringan untuk dikerjakan melainkan sangat berat karena memang surga itu kata Nabi SAW alaihi dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan huffatil jannabil makarih <sumlah> wa huffatil nar bisyahawat bahwa surga itu dikelilingi dari perkara yang menyenangkan adapun perkara-perkara yang tidak menyenangkan adapun neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan sehingga meskipun hanya kalimat yang singkat, sangat mudah untuk diucapkan, sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, namun kalau hati kita sudah kotor apalagi sudah rusak Maka memang sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan yang sekecil apapun terasa sangat berat. Kecuali orang yang dirahmati Allah SWT. Kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah SWT. Dan kita minta taufik kepada Allah kita minta kepada Allah hidayahnya Sehingga mudah untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Dan mudah untuk menjalankan apa yang Dikendaki Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah ringan pada lisan kita Subhanallah wa bihamdih Subhanallah wa bihamdih Namun pada kenyataannya Bisa kita buktikan ya? Karena memang al-iman yazidu wa yankus Iman bertambah dan berkurang Namun mudah-mudahan kita tidak terlena Dengan kekurangan iman sehingga jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Zikir yang ringan dan pendek pun Sangat sulit untuk kita ucapkan Namun ketika kita mengucapkan perkara yang besar dan berat di hadapan Allah Seperti ghibah Maka ternyata ternyata sangat mudah dan sangat ringan Untuk kita lemparkan Dan kita basahi dengan perkara-perkara tersebut Waliyahudzubillah Meskipun sudah tahu bahawa ghibah itu merupakan perkara yang sangat besar Merupakan dosa besar Sampai-sampai Allah Subhanahu wa membandingkan orang yang ghibah dengan makan bangkai daging dari manusia saudaranya namun berapa banyak lisan-lisan yang sangat ringan mulut-mulut yang sangat ringan untuk mengurumi untuk gosip untuk ghibah. A yuhibbu an ya'kula lahma akhihi Allah berfirman apakah mau di antara kalian makan bangkai dagingmu? Bangkai daging dari suramu, maka pasti tidak akan mahu. Oleh karena itu, layak tabba'dukum ba'da. Janganlah satu sama lain saling ghibah. Layak tabba'dukum ba'da. Yuhib wahadukum an yakulalah ma'akhih. Maitan faqarih tumuh. Namun kenyataannya, lisan-lisan yang seharusnya kita jaga, yang seharusnya kita basahi dengan Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Atau Subhanallah Bapa, Subhanallah. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat berat timbangannya di mizan, Subhanallah. Bapa, Subhanallah. Namun sangat berat bagi orang yang hatinya kotor, sangat berat bagi seseorang yang sudah bergelimang dengan perbuatan dosa. Dan sangat berat. Bagi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya. Ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Yang menjadi besar di hadapan Allah. Namun dia sepertinya lalat yang ada di mukanya. Sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau kami melihat perbuatan dosa. Seperti gunung yang berada di depan kami. Yang mau jatuh. Namun orang-orang berikutnya akan melihat dosa. Hanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya kemudian dikibas begitu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wa mengajarkan kepada kita zikir dengan mutabkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir dan Barang siapa yang membacanya seratus kali setiap hari Maka sama halnya dia telah membebaskan sepuluh budak Dan dicatat sebagai seratus kebaikan Kemudian dihapus seratus kesalahan Dan dia akan dijaga dari godaan syaitan pada hari tersebut sampai sore hari Dan tidaklah seseorang membawa yang lebih utama Dibandingkan dengan ucapan tersebut Kecuali orang yang Mengamalkannya dan mengucapkannya Dan membacanya lebih banyak lagi Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Yang diratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan Muslim Ikhwan Fidin Rahimani Warahmatullah. Coba kita perhatikan Apa yang kita ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika Bukan perkara ringan Ini adalah perkataan yang sangat besar Ucapan yang sangat agung Zikir kepada Allah dengan zikir yang sangat agung Sebuah pernyataan Bahwa tidak ada sesembahan yang berada di selain Allah Dengan ucapan inilah Orang-orang musyrik Dibedakan dengan orang beriman Dengan ucapan la ilaha illallah ya inilah Mereka dimasukkan ke dalam neraka Selama-lamanya Tidak akan bisa keluar darinya Karena apa? Karena mereka sombong tidak mahu mengucapkan La ilaha illallah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahum kanu Iza qila lahum, la ilaha illallah Yastakbirun Wa yakuluna inna latariku Alihatina li syairin majnun Dalam surat As-Soffat ayat 2 35 sampai 36 Dulu mereka ketika diucapkan kepada mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka yang stagburun menyombongkan diri dan mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan sesembahan sesembahan kami karena tukang syir yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahmatum Allah. Pergi merujak dimanapun saudara berada maka perhatikan. Ucapan ini bukan ucapan sembarangan. Harus kita fahami dan renungi maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budan bihaqqi illallah. Maka semuanya kita pasrahkan dan serahkan kepada Allah. Maka inti tauhid adalah pada tauhid ar-uluhiyyah, al -al al al-huluhiyyah. Sebagaimana sudah berapa kali dibahas oleh para doaat, berapa kali dibicarakan tentang masalah tauhid ini. Namun jangan sekali lagi Sekali lagi jangan sekali-kali kita merasakan Bosan dengan mendengarkan Tauhid Jangan sekali-kali kita merasa Sudah puas Merasa sudah pandai Merasa sudah menguasai Sehingga ketika mendengar pembahasan Tauhid Itu terasa seakan-akan bosan dan seterusnya Maka ketahuilah lah Coba diperhatikan dalam kitab fathul Majid Secara kitab Tauhid di situ disebutkan al khawf mina shirki, yaitu bab al khawf mina shirki, takut dari perbuatan syirik. Kalau imam mufnafak saja yang beliau takut dari perbuatan syirik, maka membabil aula, yaitu lebih utama kita takut terhadap perbuatan syirik. Sampai doanya yang sudah disebutkan tadi, Allah swt berfirman, wajmubni wa baniya an nabud asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dan menyembah berhala Demikian juga Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dan sangat takut terhadap para sahabat-sahabat beliau Yaitu terjerumus kepada perbuatan syirik kecil Yaitu riak Maka tidak benar bagi seseorang menyatakan Tauhid lagi, tauhid lagi ya. Kenapa demikian? Karena memang kita harus takut Maka kita dajarkan, coba kita membacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Setiap hari kita membaca seratus kali. Kita membaca di waktu pagi seratus kali. Dan barang siapa membacanya seratus kali ketika waktu pagi. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari godaan syaitan, Allah Subhanahu Wataala akan menyatak mencatat baginya pahala 100 kebaikan dan dihapus dari kesalahannya 100 kesalahan. Demikian juga pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Subhanallah Kita membacanya La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah, Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir." Dan kalau kita perhatikan Makna-makna yang terdapat dalam kalimat ini Masya Allah Agung sekali Tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Lahul mulku Baginya segala kekuasaan Walahul hamdu Dan hanya bagi Allah Segala puji wa huwa kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu lantas apa yang harus kita khawatirkan lantas apa yang harus kita resahkan resah sebagai manusia sifat Silahkan, itu sifat manusia namun ketika keresahan dan kekhawatiran menuju kepada keterpurukan iman keterpurukan tauhid seakan-akan hanya hanya dirinya yang bisa mengatasi masalah Sehingga lupa bahawa semuanya adalah perkara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika usahanya hancur. Seakan-akan hanya manajemennya yang keliru. Seakan-akan hanya human errornya yang yang ada di situ. Namun perhatikan semua tidak lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman akan mengembalikan segala perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana, sebagaimana pernyataannya. Wahu wa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Hayah, maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi menunjukkan... Bahawa orang yang membacanya Di pagi hari Maka dia akan Mendapatkan Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak seratus Dan akan mendapatkan pahala Sebanyak juga seratus Dan dijaga oleh Allah Dari godaan syaitan Kemudian ikhwan fiddin rahmani Warahmatullahi wabarakatuh Doa selanjutnya Diajarkan oleh Nabi subhanallah Wabihamdih Zikir selanjutnya Subhanallah wa bihamdi. Jumlah haluknya, warudha nafsi, dan wa zina tarshih, dan jumlah kalimatnya. Dibaca tiga kali ketika waktu waktu pagi. Hadis ini adalah dari Jau'riyah binti Al Harith bin Abi Dirar al khazaiyah istri Nabi saw. Di mana uh, ketika Nabi Solallah wa sallam keluar di pagi hari ketika masalah subuh di masjidnya kemudian kembali di waktu duha dan mendapatkan juriyah bin al Haris bila duduk, ya dan Nabi mengatakan engkau masih duduk dalam keadaan seperti itu, iya, ya dan aku ucapkan setelah itu empat kalimat tersebut yaitu subhanallah wabhamdi aladhal kihi waladha nafsi wa zinat arsihi wa midad kalimatih Subhanallah maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak makhluknya dan ridho nafsi sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala wa perhiasan arsynya wa kalimati dan tinta dari kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala maka kita memperbanyak membacanya ya yaitu membaca setiap hari tiga kali salat samrah ketika pagi hari mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk membaca zikir-zikir tersebut. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita mampu untuk baca? Kalau bisa duduk dan membaca semuanya, maka kita lakukan. <coughs> Kemudian Ikhwanuddin Rahimani rahimahullahu. Nabi mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mtaqabbala pada pagi hari, ya. Dan hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu taala Ya, dan hadisnya sahih riwayat imam Ibnu Majah dan yang lainnya ya barang siapa membaca doa ini ya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekedar ilmu tapi muqoyyad dengan dengan manfaat ya Allah aku berlindung aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat wariskan طيب dan sekian yang, yang baik serta amalan yang diterima sebab kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat dan ini merupakan orang yang paling besar nanti azabnya di hadapan Allah asyadun nasi azaban yaumul qiyamah alim lam yanfa' ilmu yang paling berat siksaannya di hadapan Allah pada hari kiamat orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat oleh karena itu kita minta kepada Allah ilman nafi'a ah, ilmu yang bermanfaat tidak hanya sekedar ilmu, tapi Muqayyad dengan manfaat. Terikat dengan manfaat. Dan kita berlindung kepada Allah. <tid> Allahumma ini a'udhu Bika min ilmin la yanfa' Uqalbin la yang sya' Wa'allin la yulfa' Uda yusma' Kita berlindung kepada Allah dari Ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang yang lalai, tidak khusus. Kemudian dari amalan yang tidak diterima oleh Allah. Banyak amal perbuatan ibadah Namun tidak diterima Dikarenakan banyak penghalang-penghalang yang kita lakukan Yaitu penghalang Pahala dari amal yang kita lakukan Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Semoga kita Diberikan istiqamah Untuk membacanya Kemudian Istighfar Astagfirullah Wa atubu laih Seratus kali Dalam sehari Dan insyaAllah Bab istighfar ini Ada bab tersendiri Dalam kitab Leskitul Nufus Ya insyaallah kita akan uh, pelajari lebih lebih khusus lagi. Lalu kita membaca auzubikalimatillahit tamimat min syarri ma khalaq. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, di sore hari tiga kali, maka tidak akan membodrokannya apa saja di malam hari tersebut. Ya. yaitu tidak akan membodrokannya sumun, racun, ya. Dia malam hari Artinya di sini Bisa jadi Apa namanya Biasanya malam hari Ular Menyengat Dan sebagainya ya. Maka kita akan terlindungi dari Berbagai macam uh, Penyakit Yang bisa meracuni dirinya Kita berlindung kepada Allah Dengan kalimat Allah yang sempurna Min syarri ma kholak Dari Kejelekan Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir adalah kita membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. ya. Karena orang yang membaca salawat, man sallat alaiya salatan sallallahu alaihi ashram. Barang siapa yang membaca salawat sekali kepada aku, maka Allah membaca salawat kepadanya sepuluh kali. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi hina yusbi ashram wa hina yungsi ashram adraqatu syafaati yaum qiyamah Barangsiapa membaca solawat kepada aku sepuluh kali di pagi hari dan sepuluh kali di sore hari, maka dia mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat. Nah, ini kalau kita membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa, karena solawat dari makhluk kepada makhluk adalah doa. Innallaha Wa malaikatahu Laikatahu Yusalluna ala nabi Ya Ayuhaladina Amanu. Sallallahu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, -orang baca salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Abu Aliyah, ya, Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, kalau makhluk membaca salawat kepada makhluk, maksudnya adalah doa. Adapun Allah subhanahu wa taala membaca salawat kepada makhluk, itu maksudnya adalah pujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala fi Al mala' fi mala' mal al mala' al a'la, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Demikian, ikhwan fi din, rahimani, warahmatullah. Sudah selesai pembahasan dari penjelasan Zikir al alqar fi sobah wal masa. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk membacanya. Kalau tidak bisa semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mala yudrak kulluh la yudrak juluh. Perkara-perkara yang tidak bisa diambil semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita buka dengan tanya jawab dan saya kembalikan kepada uh, Al-Ah Ihsan, Habibullah taala. Tayib. benang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tema materi dan pembahasan yang disampaikan Ustaz Mahfud berkenaan dengan zikir pagi petang dan merupakan pembahasan yang terakhir. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentang doa uh, pagi petang ini. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 02170736543. Dan kita harap pertanyaan Anda akan sesuai dengan materi sore hari ini. Kita angkat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, eh? ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh dengan siapa? Ibu di mana? Uh, Ibu Yuli Pondok Dewa. Saya Kakani, Bu. Uh, saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum, iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, begini Pak Ustaz, kita itu hmm. kalau membaca di Membaca jikir pagi dan petang. Ya. Nah, tapi kita kan belum amal. Ya, nah, ya. Jadi kita membaca seterusnya boleh, pak ustadz. Membaca? Membaca bukunya terus. Oh Habis iya. Tahu sah mengamalkan rukun yang. Iya. iya, iya, enggak apa-apa, boleh. Ya. Terus hmm. begini keduanya, pak ustadz. Uh, bagaimana kalau siaran ini? Jangan sering diulang gitu kini mbak. Jadi supaya kita bertambah ilmu kita oh, iya, begitu. Iya, ya, iya, ya itu saja ya. bu. Begitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena ada halangan mungkin saatnya kayak saat tidak bisa hadir oh, sehingga kajian kita ulang kembali. Namun oh, demikian, shalallahu alaihi wasallam. Iya, iya, iya. Terima kasih atas ya, masukan tersebut. Mudah-mudahan uh, ke depan ya karena kadang uh, tidak hadir ya, sehingga Mau tidak mau disiarkan yang ulang. Ya, semogaan Allah swt beri taufik kepada kita dan kesehatan sehingga pas waktunya bisa Hasan dan hadir di tempat yang baik ini. Ya. Baik. Demikian ibu Jule dan kita angkat kembali bagi para pendengar Ojai di 8236543. Assalamualaikum. Ya silahkan. Assalamualaikum. Halo. Taib. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Taib. Saat ada sebagian uh, kaum Muslimin yang takalah dia berzikir sambil menggerakkan tubuh dan kepalanya, Setelah, apakah ini uh, benar sesuai syariat? Ya, ya. ya tidak tidak ada keterangan ya dari Nabi saw. Ketika kita berzikir misalkan membaca kalimat Tauhid la ilaha illallah, kemudian menggeleng-gelengkan kepala maka tidak ada. Ya. Bahkan diantara ajaran Sufi ya, mengatakan la ilaha Kemudian ke kanan, ke kiri dan ke atas, baru ilallahnya ke bawah. Itu adalah ajaran-ajaran yang diajar oleh sufi, ya. Bahkan dengan gerakan tertentu, dengan posisi badan tertentu. Nah, itulah. Maka itu tidak diajarkan di dalam Islam. Ya. Kita berfikir dengan mengucapkan dengan lisan kita. Demikian. Ya. Terima kasih kembali dari pesan singkat, bergandengan hmm. dengan uh, penjelasan dari Tauhid yang tadi disampaikan. Hmm. Sebagian uh, Kelompok pengajian ada yang membagi Tauhid Menjadi beberapa bagian hmm. Ada Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Mulkiyah hmm. Apakah pembagian Tauhid Seperti ini uh, sesuai dengan Syari hmm. Dari Ali Jayanti Silakan. Hmm. Di dalam kitab uh, Tahzid Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah ya, Oleh Profesor Dr. Al-Jibrin situ disebutkan ya Bahawa madhab yang 4 Yaitu madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hanabilah ya mereka ini mengatakan tiga tauhid, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Malikiyah masuk kepada rububiyah ya, karena apa semperkarahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Maka pembagian seperti itu ya, ada pembagian yang eh, apa namanya dilakukan oleh beberapa teman yang bergerak berdakwah ya oleh harokah harokah itu ya kemudian yang tujuannya tidak lain pada akhirnya nanti kepada takfirul hukam karena tidak berhukum balas hukum Allah memang ya tidak ada hukum dari hukum Allah akan tetapi ya itu masuk kepada pembagian atau macam dari tauhid ar rububiyyah Allahumma alam ya Baik, demikian Ibu, kita akan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 8236543. Asalamualaikum. Halo. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Nur di Perani. Ah, ya, silakan Ibu. Uh, begini Pak Ustaz, jangan ya, tidak mengurangi rasa hormat uh, hmm. kami kepada Ibu Yuni yang di Pondokgede. Iya. Yeah. Uh, saya kurang pas Kalau misalnya uh, diulang-ulang itu Beliau tidak setuju Kalau hmm. diulang-ulang itu baik sekali Bagi orang yang belum pernah mendengar Atau bagi yang sudah mendengar uh, Itu untuk mengulang kembali Supaya lebih lengket Di di, di memorinya hmm. gitu. Yeah. Begitu Pak Astag yeah. Yeah. Ada yeah. pertanyaannya lain uh, Pertanyaannya Bagaimana kalau misalnya Ada orang yang sholat subuh berpendapat Sholat sajar yang saya maksud berpendapat bahwa dilaksanakannya itu sebelum azan yang syar'i yang mana, yang yang, yang rojih yang mana okay. yang sebelum azan atau yang sesudah azan begitu Pak yes, Ustaz. Ya, ya, ya. Okay. Oh, yeah. salat ya. fajar. Iya, iya, iya. Oh iya. Assalamualaikum Yang ya dengan hadis Nabi, rakaat al-fajr khairun min ad wa ma fiha. Dua rakaat setelah dua rakaat fajar ya itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu adalah solat sunnah yang dilakukan setelah azan yaitu solat sunnah kau belia asubuh as yang tidak pernah ditinggal karena nabi saw bahkan dalam safar pun dan bahkan beliau ketika ketinggalan itu di kobo setelah solat subuh itu nih maksud rok al fajar sebelum eh, sesudah sesudah azan karena banyak yang memang memahami Sebelum adhan Maka itu adalah setelah adhan Demikian ya. Taib. Demikian Ibu Nur Dan eh, kita ucapkan segala khair Saran dan masukannya juga Tapi bagi para pendengar yang lain yang ingin bertanya Di 021-823-6543 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandi di Kibilo Silakan Bapak Pandi Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ini Pak Bagaimana hujah terhadap orang yang ajak berdzikir, sholat dan sebagainya, ajak beribadah. Yeah. Dan saya pun sendiri masih dalam tahap najar ya tadi ya. Yeah. Mereka uh, berdalih cari nafkah untuk keluarga itu lebih penting, lebih utama. Dia bilang kalanya kan? yeah. sehingga mereka melalaikan sholat dan lain sebagainya gitu tadi. Iya ya. Terima kasih ya, Pak yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu saja pernyataan seperti itu pernyataan yang yang tidak benar ya pernyataan yang salah dan bahkan kesalahannya sangat fatal. Ya. Memang e, apa namanya mencari nafkah adalah kewajiban dan itu adalah ibadah termasuk ibadah rayumah boh dan sholat ibadah mahboh. Artinya e, kalau orang mencari nafkah kemudian niatnya adalah hanya sekedar mencari nafkah ya. Tidak minta pahala kepada Allah Itu pun juga tidak akan ada artinya Dan kalau orang Mengerjakan ibadah itu Kemudian meninggalkan sholat, itu pun Ibadah seperti itu pun juga tidak akan ada artinya Sebab sholat adalah penting Dan ee, Kalau kita bicara masalah sholat ya, Sangat panjang sekali Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak ya. Sebagian ulama mengatakan adalah kafir dan mereka tidak berbeda pendapat Kalau mereka meninggalkan sholat Dengan mengatakan tidak apa-apa ya, Sholat tidak apa-apa, tidak sholat Yang penting kita cari nafkah Nah itu bisa keluar dari Islam Itu sepakat para ulama Maka tentu saja Antara zikir dan sholat dan jari nafkah Tidak bisa dilepas Ya, Sehingga orang yang cari nafkah pun Tetap harus berzikir kepada Allah ya, Dan tetap harus mengerjakan sholat Demikian Demikian jawabannya kita kita angkat kembali dari telepon di kosong dua satu delapan dua Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Pak. Di mana Pak? Di kampung lain. Silahkan Pak. Uh, Kalo bertanya masalah pikir pagi dan sore <tuh> ya. Ya. <tuh> Kalo pagi tuh artinya sudah matahari terbit atau sebelumnya dan kalau sore sudah matahari terbenam atau subuh dunia. Iya. Itu saja? Iya, ya, memang di sini sebagaimana sudah pernah saya sebutkan hadis tersebut yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam li an muda ma aqaw min Allah taala min sholatil ghazat hatta tatlu asy-syams uhabbu ilayya min an a'tiqa ar arba'a min walad isma'il wa li an aquma ma' anqamu nidzuru nallata'ala min salatil 'ashr ila an taghribu asy-syams min an a'tiqa ar arba'a uh, uh, ahadza budawd wa al albani aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT di waktu salatul ghazat yaitu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari lebih aku senangi lebih aku sukai dibandingkan membebaskan Empat budak dari keturunan walad Ismail keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama orang yang berpikir kepada Allah di waktu salat Asar sampai matahari terbit, lebih aku suka dibandingkan aku membebaskan empat dari apa namanya uh, keturunan Ismail. Maka waktunya adalah memang setelah salat Subuh sampai matahari terbit ya dan setelah salat Asar sampai matahari terbenam. Demikian Allahu a'lamus shawab. Baik, demikian jawabannya dari juga pertanyaan yang sama yang berkenaan dengan waktu. Pembacaan doa ini yang dilayangkan dari pesan singkat, kita angkat kembali dari pesan singkat yang lain. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Widi di Jati Sari Karawang, adakah ada contoh dari Rasulullah SAW berzikir dengan berjamaah yang orang sering sebut dengan istigosah dan semacamnya? Jazakallah khair. Ya. ya, harus kita bedakan istilah istigosah dengan zikir bersama. Ya, istigosah itu apa namanya uh, masyroq. Ya, al istighosah, masyruah, istighosah itu disyariatkan. Karena istighosah itu salah satu jenis bentuk doa dan e, lebih khusus daripada doa. Karena istighosah itu adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan fikidah, yaitu dalam keadaan genting. Nah, ah, kemudian caranya yang dilakukan bareng-bareng, ini yang tidak diajarkan oleh Nabi saw. Ya, doa sendiri-sendiri, ya, berfikir dengan bacaan sendiri-sendiri. Sebelum pernah saya sampaikan bahawa Si roh bentuk jama' yang ada Bukan berarti bareng-bareng Yang dilakukan mereka Demikian Taip. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh Ustaz, apa, apakah zikir pagi dan petang hukumnya wajib Dan bagaimana dengan orang yang langsung berdiri Setelah selesai salat ya mungkin tanpa zikir dan doa mungkin seperti dari ibu kiki dikibubur. Iya, kalau zikir pagi dalam pengertian zikir setelah salat itu bukan tidak bukan wajib ya, tapi jangan ditinggalkan ya. Kemudian zikir pagi petang pun bukan bukan wajib, tapi jangan sampai kita tinggalkan. Sebab semuanya itu akan kembali kepada manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Bagi orang yang berzikir, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya. Uh, allazi yadhkurur rabb masal allazi yadhkurur rabb wal la yadhkurur rabb ma tsul hayy permisalan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati nah ini kita harus perhatikan di situ ya meskipun bukan menunjukkan wajib apakah berdosa kalau ditinggalkan ya tentu saja tidak tapi kalau tinggalkan semuanya enggak mau berzikir sama sekali tentu saja berdosa Ya, karena perintahnya waqturuni alkurkum ingatlah kepada Aku maka Aku ingat pada kalian. Nah, demikian. Adapun tertentu seperti pikir tersebut maka tidak sebab ketika solat pun kita juga berzikir. Demikian. Allahumma alaikum salam. Iya. Tadi perasan angkat kita angkat kembali dari Abu Sifa di Subang Tadi disebutkan beberapa fa'idah-fa'idah -fa tentang zikir-zikir ya. Dan di antaranya seribu kali yang diterangkan akan mendapatkan tiga keuntungan Nah permasalahannya bagaimana ketika yang membaca akan tetapi Dari sisi yang lain dia tetap atau masih melakukan kemaksiatan yeah. Seperti mal kejimat, yeah. isim dan lain sebagainya Apakah fa'idah-fa'idah -fa ini akan bisa mereka terima atau yeah. tidak khair. Yeah. Ya memang uh, ketika kita melakukan sebuah ibadah dengan janji-janji pahala yang telah diberikan Dan dijanjikan Allah dan Rasulnya Maka kita harus ingat Juga ada kadang ada penghalang ya. Doa pasti diterima Tapi kenapa dia mengatakan tidak diterima? Karena mereka tidak menghatikan penghalang ya. Seperti Allah an'abi wa sabda Inna Allah Inna Allah toyib La yagbalu ila toyiba Sesungguhnya Allah itu maha baik Dan tidak menerima kecuali yang baik Nah, ya, para ulama mengatakan di sini seperti kita beribadah, ya, ya apa namanya, niatnya baik tapi caranya tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah. Dia beribadah itu sunnah tidak diterima. Meskipun man amila amalan laisaanahiyamurunnafaqorudun, dia berbuat amal ibadah tapi tidak sedang contoh. Nia, ya, artinya ibadah dilakukan, ya, sesuai dengan apa perintah Allah untuk menjalankan ibadah, tapi dia tidak sedang contoh Maka ini penghalang untuk bisa diterima Nah, oleh karena itu Ada, apa namanya Melakukan perbuatan ibadah Tapi melakukan penghalang Maka ini tidak akan diterima Sebagaimana, kalau tadi disebutkan contohnya Dia berpikir seperti itu Tapi masih zimar yang perbuatan siri Dikerjakan, maka ingat apa Kata Allah, la'in asyarakta Layah baton na'amanuk, kalau engkau Mensekutukan Allah maka gugurlah semua amal perbuatanmu. Nah, ini perhatikan, ya. dia meskipun melakukan amal ibadah, tapi bersamaan pada pada waktu yang lain dia mengerjakan penghalang-penghalang diterimanya amal ibadah itu, yaitu di antaranya syirik, riyad dan lain sebagainya. Maka tentu saja tidak akan mendapatkan amal tersebut. Demikian. Baik okay, bagi para pendengar juga yang ingin bertanya secara langsung anda bisa menghubungi dengan telepon 021-823-6543 kita angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Umu Iksan. di Keranggan Silakan, Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Set, uh, Mohon penjelasan mana yang dimaksud uh, makruh meninggalkan kiamul lain bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakannya apakah yang dimaksud ini uh, tahajud atau Uh, witirnya kan kadang-kadang Gini -kadang, uh, uh, kita bangunin Misalnya setengah empat Itu kita hanya bisa melaksanakan witir Karena uh, kita juga harus uh, Sahur untuk puasa esoknya yeah. Kita ingin uh, mendapatkan Keutamaan sahur juga yeah. Dan mana yang dimaksud ini kan yeah. Mohon penjelasan jasa harus Waalaikumsalam Ya semua-semua ya Witir, Satahajud Itu semua namanya Qiyamul lail ya yaitu ibadah yang dilakukan pada malam malam hari. nah maksudnya kalau kita meninggalkannya kalau sudah biasa dan kita meninggalkannya dalam pengertian terlewati waktunya, ya maka boleh dikolok di, di di pagi hari dikolok di pagi hari itu boleh bagi orang yang sudah terbiasa dikolok diganti di pagi hari. namun ketika dia mendapatkan witr sudah dia sudah menjalankan kiamal lain, ya dia sudah menjalankan Kiamul lail, ya. Bahkan ee, Witir, yaitu paling sedikit adalah satu rakaat, ya. Maka dia dikatakan sudah mendapatkan Qiyamul lail, ya. Kiamul lail masna mazna. Bawa kiamul solat malam itu dua dua. Mana ya. siapa khawatir masuk subuh, maka solat satu rakaat. Allahumma alam bishawab. Demikian. Baik. Demikian mesej saya kerangka ni kita angkat kembali. Baiklah, kamu mesej ni Q.S. 21:8236543. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan. Baik. Bagi para pendengar yang bertanya, kita masih punya waktu di 0218236543. Baik, Ustaz ada pertanyaan dari pesan singkat kita angkat kembali. Ustaz dengan zikir hati kita menjadi lembut. Akan hmm. tapi Kenapa anda tetap marah-marah juga kalau anak-anak nakal saat atas susah dibilangin? Dari yeah. Ummu Zulfa di Bogor. Iya, yeah. ya bukan berarti tidak bisa marah dalam pengertian ketika melihat sesuatu kemungkaran, ketika melihat sesuatu anak nakal tentang bukan berarti seperti itu ya. Hati lembut dalam pengertian untuk pasrah menerima uh, perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hadis dikatakan, ya man ahabba lillah ya, wa abghada lillah wa ata lillah gomar alillah fakwa faqad istiqmala aliman barang siapa yang mencintai karena Allah membenci atau marah karena Allah ya kemudian apa namanya memberi dan menghalangi karena Allah maka ke, itulah kesempurnaan iman imannya sudah sempurna jadi kalau dia marahnya karena Allah ya harus nah, demikian sehingga kalau orang yang berzikir dan hatinya bisa lembut maka marahnya itu pada tempatnya ketika cinta cintanya karena Allah ketika dia harus marah marahnya karena Allah Ya, bukan karena yang lainnya, bukan karena uh, hawa nafsunya. Maka marah ketika anak-anak nakal. Ya, ini kalau kita arahkan karena Allah maka masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut, orang tua tersebut ingin anaknya tidak apa namanya terlalu jauh dalam melakukan kesalahan dan penyimpangan. Sehingga dia marah. Ya, sehingga orang Arab mengatakan uh, dorob tuwaladi takziba la takziba. Aku mengukur anakku. Kalau kalamarangka pendidikan bukan menyakiti demikian T Kita yang saya tanya asalamualaikum halo Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Di dikali Bapak Silakan Ibu Yati Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah pada waktu salat kita pada saat sujud terakhir hmm. kita boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia? Oh iya. Atau apakah boleh kalau pada tahiyat akhir sebelum salam? Hmm iya iya. Nah demikian Ustaz iya. Terima kasih ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya tidak boleh kita mengucapkan bahasa di dalam solat ya kecuali dengan bahasa Arab. Ya sebagaimana hadis hakam uh, muawiyah mulhakam ya maka Nabi menegur bahwa jangan masukkan bahasa selain bahasa ini bahasa Arabnya ini maka tidak boleh kita mengucapkan dengan bahasa yang lain. Ya. Maka kita hafalkan doa doa yang yang yang mudah untuk dihafal ya untuk kita baca ketika waktu sujud ya, dan hindarkan dari membaca Al-Qur'an. Kalau tuh harus doa yang dibaca adalah dari Al-Qur'an ya, maka kita ganti sebagian yang bukan tujuannya dengan bacaku quran seperti misalkan robana atina fiddunya hasanah وفي الاخرته hasan wa qinaa adzabannar dari quran maka kita bisa membaca Allahumma rabbana atina tamba ya Allahumma rabbana. Maka sudah bukan Qur'an lagi. Demikian dan tujuannya bukan baca Qur'an karena baca Qur'an ada waktu sujud, dalam turuku itu terlarang ya. Maka tidak boleh membaca dengan bacaan selain bahasa Arab. Demikian. Tayyibat. <tuh>, Mungkin temufanya tadi terakhir bagi kita pada selesai hari ini dan sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian <tuh>, Ya pertama kesimpulan dari kajian ini mari kita uh, mengamalkan ilmu yang kita miliki dan berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini ya karena ilmu itu bukanlah banyak yang ngomong ya, lisan ilmu. Bikas tertelah hadis, bukan nama ilmu. Walau kita nama Bukan ilmu banyaknya ngomong, banyaknya hadis, tapi banyaknya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita mendengarkan ayat Allah, ya, semakin kita beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman: Inna al-mu'minin idza dzukir Allah, wajrat gulubuhum, wajda tuliyat anhum ayatuhu zaddat imana wa ala rabhimilawakalun. Sesungguhnya orang beriman, apabila dibacakan ayat, uh, dibacakan nama Allah, disebut nama Allah bergetar hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, maka pikir-pikir pagi dan petang ini jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya, apa yang bisa kita baca kita baca. Kalau bisa penuh kita baca, baca penuh semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhir da'wan alih hamdulillah rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh